Розцвіла пишно тіла жінка, так зарошено вранці пуп'інка, розцвітає опівдні лилея, і ще далеко, ще далеко до вечора. Чому ж хан не приходить? маленький батир заснув. Мене моглим, я щерем, мене моглим я ж ярем. Примітка мій синочку, молоденька. Половинку. Наспівала ці слова сонній дитині і приглядалась до чорних брівець сина. Чиї вони батькові? Чи, може, ті по-дідові козацькі? Яку справу ти мав би докінчити? І чому тривожиться хан, хто їй пояснить ці його слова? Чей не насмілиться сама спитати? Вийшла в сад. За нею подріботів явнух, махнула рукою, що обернувся, майже вона правив побути хоч хвилину сама, пішла стежечками до фонтана. Весняне небо наниталося з синьовою в глибоку цямрину гаремну осаду і відбилося в овальному басейні, перевернуте куполом униз. Оце, і все її небо. Не бачити і більше того справжнього, великого, прип'ятого до велетенського круга землі, а тільки це. Відбити в мармуровому кориті ханського фонтана. Голубий мармур ще більше згущував у неба. Тихо падали краплі і ледь брижилися поверхні води, а на дні, побачила мальва, застигли рибки. Що одна з одною розігналася по жолобці, яким би з басейну вода, і чомусь зупинилася в розгоні. Приглянулася паніше, тож неживі вони. Хтось так удало вирізьбив їх у мармурі. Але чому різьбяр зупинив рибок біля входу? Чому не висік їх у жолобці за басейном на волі? А хіба можна їм туди, за цим мриною? Причаїлась клювата мармурова чапля. Не вийти їм ніколи з голубої тюрми. Для чого це придумав майстер? Навіщо дав рибкам життя в тісному басейні і поставив грізно сторожу при виході на волю? Що думав невідомий митець, різьблячи цю? Сумну картину. Про кого? Про себе, ситого, одягненого, і скованого ханською службою або оскопленням, про жінок, що томляться в гаремному раю, чи взагалі про примарність щастя, глянула мальва вгору, і захотілося їй простору, неба, того неба над Чатердагом, де можна рукою до зірки дістати. Де бовдуряться вільні тумани і лягають на спочинок біля печер, щоб окутати прохолодою жовті кості тисячі козаків. Козачка, а вони мчать на конях у гори. Їм треба сховатися від нещасленного війська Кантемира. Куриться дим, виїдає очі, душить, та ні один. Не виходить здаватися в полон. Так зримо постала перед очима казка старого Мара. Діткнулася до знедоленого серця, зім'яла його, стиснула. Від пекучої туги защеміло тіло. Був цей щем схожий на кохання, але не такий. Був це щем пекучий і солодкий. Видушив він із очей сльози, невідомо за чим, і відізвалось раптом незнане почуття давно забутою піснею. «Ой, що ж бо то за чорний ворон, козачка?» – прошептала Мальва, йдучи по вузькій стесці, і враз здригнулася з-за густого лаврового куща Дивилася на неї очі того самого Євнуха, якого прогнала, виходячи з гарему. Вразила душу зневага, скипіла в грудях лють. Хан підсилає скопця, Не вірить їй, а сам же не приходить. А сам, певно, жирує в інших гаремах. Хотіла крикнути на Євнуха, як сміє він, не виконувати волю ханської дружини. Але очі скопця дивилися нахабно, злобно, і зрозуміла вона, що є сильніший від неї, що він тут хазяїн, а вона раба, кинулася бігти. Та куди? І хлюпнувся в серці пекучий біль за тою волею, що була вже куплена у маминих руках. Пішла похилена поміж клумбами, що біло пінилися кощиками нарцисів. Відхилила хвіртку до соколиної вежі. У проході теж стояв Євнух і прорвався гнів у лагідної ханим. Геть закричала і щез скопець. Вибігла витими сходами наверх. Припала до Мушарабії, і тут довкола мури, високі мінерети Хан Джамі, ханської мечеті. За ханськими конюшнями сторожова вежа, масивні ротонди усипалень, з заходу грамний мур, і лише з боку парадного входу маленька щілина між сторожовими баштами, крізь яку видно вулицю. Їй хочеться туди, а хан не приходить. Їй треба до матері. Та як піде, коли хан не приходить? Вона мусить бачити людей, живих, дужих, а хан не приходить. І всюди хан, всюди хан, як ті мури довкола, як та чапля біля Цямрини, а вона золота рибка у мармуровому пишному басейні. І враз, нежданно, наче грім з безхмарного неба, наче несподіваний гарматний постріл з позапарадних воріт, хвилою вдарила дружна пісня, та самісінька материна пісня її дитинства десятками голосів ударила Свіжа, вільна, простора, як те небо, відібране в морі. Ой, що ж бо то за чорний ворон, що над морем крякає? Хто її тут співає? Чому тут? Що трапилось? На вулицях бачи лунає українська пісня. Колись Мальві байдужа, нині така рідна, ступила на карниз, стала вища. І відкрилося перед її очима барвисте море кунтушів і жупанів. З тисячголової печери вийшли чубаті-козаки на бенкет до хана або на помсту, вибивають чопи з бочок, п'ють кухлями вино,